Bakardade goeran diren adineko pertsonak edo dependentzia maila altua dutenak laguntzeko elkartasun zareak sortzen hasi dira Euskal Herreko, hainbat auzuetan. Bilboko hain osoan esaterako gizarte eragile, pentsonisten mugimendu eta sindikatuekin elkarlanean ari dira. Idoia hain elkartasun sareko kidea. Bueno, guke egin dezakeguna, bebai, ba, garelako, azkenean jente garelako, ez gara erizainak, ez gara mirikuak, ez gara. Orduan e, emal dezakeguna da erosketak egiteko laguntza mm -hmm. gehien bat, orduan ba, hori da kontua ez en etxetik irten ezin denari edo etxetik irten beharko ez litzatekeen horri e, zein erosketa horrek esan guri zein erosketa behar dituen farmazia, supermerkatua frute danda nadarakoa, eta guk joan, erostera, dero bere txera joan, eta eta, bueno, bela korrentu da izala, eta hori. Mm. lan hirugarrena deineko pertsonen elkarteak esaterako zilarrezkoa haria doako telefono bidezko zerbitzu indartu du. Enara, solabarria, elkarte ontako kideak asaltzen digun bezala, entzute, aktiboaren bitartez bakardade dade egoeran diren pertsonak laguntzea dute elburu. Zilarrezko haria bakarra dauden pertsona nagusiei laguntzeko telefono zerbitzu bat da e telefono hau eh voluntario ekudetzen dute eta beraiek dira e, arduratzen direnak eh pertsona dauden pertsona nagusi horreri deitzen. 2000aren urdetik e, martzan jarri genuen, 2000aren urtean martxan jarri genuen eh elkartetik. Gure helburua da, e, bakarabian dauden pertsona nagusiak laguntzea, bai eguneko zentruetan, bai errezietzeetan, bai etxeetan. Nola, orain fizikoki ezen ez joan e, inorra, gure voluntarioa ere nagozioa direlako, zile indartzea erabaki dugu. Zilarrezko aritik laguntza hori ematen diegu bakardadean dauden pertsona nagusi baina telefonoa egiten dugu huran albidetu dugu hori gure voluntarioek etxetik egin lizateko. Nola funtsatzen duen. Ba, bakarrik sentitzen diren pertsona nagusi guzti horiek e, bere izena eta telefonoa utxi dezakete, doako telefono batean. Telefono hori, bederatzi 006 bat iru, 6 6 bat da. Bertan, e, izena eta telefono zenbaki hau izzita gero gero ja da, gero guru, arduratzen dira beraiei deitzen. Bez da bat, ematen ari gara ere. Nola, egora berezian gauden koronavirusaren e, Eren ondorioz, ba, e, mugikor zenbaki bat ere e, jarri dugun martxan. Horret, e, lan ere, e, erantzun gai joan, mesua usteaz aparte, bebai kontaktuan jarri daitezke WhatsAppen bidez. Beraz, e, berdina, bakar eta eta egiteko gogoa daukan edo zein pertsonan aguzi, WhatsApp bidalita sei, sortxi, sortxi, saspi, lau bat, lau bost bat telefono zenbakira, gero ba, ba, mesua jaso ingo dute gure voluntarioek eta beraiek e, deitu ingo diote etxera. Edo deitu gude esakete ere, e, goizeko amarter dietatik goe ordubiter dietara e, mugikor hor horretara ere. Vale. Orduan, eh, aukera guzti horiek zabaldu egin ditugu, batez ere badakigulako momentu honetan ba, pertsona nagusi asko eh, bakarrek daudela. Eta ez bakarrek eh, daudela eta edo bizi direla, baizik eta inguruan ba, familia eskasa edo lagun gutxi, eh, daukate eta horrek suposatzen du ba, ere ba, ba, bueno, kalera irten barik egon da, aukera ba, ba, gutxi daukatela jendeakin itxeiteko. Eta horrek ba, itinduena da eguna lusatu. Oso garrantzitsua da jendeak jakitean e, telefono hau e, bakarrik dala itxeiteko beste pertsona nagusi batekin hitz e, egiteko eta bueno, pizkat denbora pasatzeko eta bueno, ba daukaten kezkei buruz, edo interesatzen zaizkien gaiei buruz hitz egiteko. Edo behar baldin badaukate beste telefono batzu daude. Administra zinio ezberdinek martxan jarri dituzte laguntzeko zenbait zerbitzu. Bai helikagai zerbitzua, bai garbiketa zerbitzua. Eta beraz, e, olako behar bat izan ez gero, guk ba, bai informazio eman aldi egula, e, nora deitu edo nora jo, baina guk bakarrik egiten dugun lana da itzeitea. Eta e, beti voluntarioen bitartez, jendea prestatuta dako e, behar, be, beharrezko formazioa jaso egin dute. Bueno, aspaldi danik voluntariotzen daraman jendea da, eta beraz, hain ba, batzen ditugun ba, pertsona nagusi guztiei ba, behar izan ez gero ba, deitzera, edo mezu bat ustera eta horrela ba, bueno, behintzat, e, bueno, Bat edo bi voluntarioekin, berbain ba, alizango dute egun hauetan, pizkat ba, bueno, ba, den egoera, pizkat bat, pakarda den hori, pizkat arintzeko. Asko dira komunitatean bizikideza eta zaintza indartzen laguntzen ari diren ekimenak. Eusko jaurlaritzak ekimen guzti hauek koordinatu nahi ditu. Horretarako guztion artean ekimena martxan jarri du. Herri guztietan, martxan dauden ekimenak zentralizatuko dira.